Мішель сказав, що пиво буде добрим вступом до провансальського вина, пляшку якого він узяв з собою. До готелю дісталися в повній темряві, і коли ми опинилися в номері, він дістав пляшку вина. Я пригадала, що коли я пила його вино, то потім бачила дивний сон. Спитала чи не тому ми бачили однакові дивні сни, що до вина було щось домішано? До вина нічого не домішано. Просто це вино заквітанії з країв провансальської єресі. До цього вина не треба нічого домішувати. Досить його просто пити. Тільки як пити, коли є лише гранчасті, Готельні склянки Мішель дістав із торби коробку з келихами Яку він завбачливо взяв із собою Купив він їх у Львові Чи привіз із собою, не знаю Так само не знаю, куди вони поділися вранці Як не пам'ятаю смаку того червоного вина Можливо, в ньому не було нічого особливого Зате пам'ятаю, що тієї ночі ми не розмовляли. Відразу ж заснули, і мені снився старий єврей, прадід Миколи Зиновіюча, який стояв серед лісу і говорив, що манускрипт Пінзеля зберігся. Рукопис повернувся до християн, а що ті з ним зроблять, то їхня справа. Той дід нахиляв свою голову ліворуч і повертав обличчя до неба. І мав таке саме волосся й бороду, як у скульптури біля малахітового олтаря в Успенському костелі. Дорога з Бучача до Львова промайнула трохи веселіше. Дорогою назад Мішель дякував мені за ідею з'їздити до Бучача. Він ніби побачився зі своїм небіщеком батьком. Але він певен жертва не там. Яка жертва, Мішелю, хлопчику? Аби ж то він розповів мені, що він, власне, шукає. Я цілком зрозуміла, коли він довго не наважувався розповісти про свого батька котрий 60 років тому був у Бучачі як солдат гітлерівської армії. Але ж сказав, і нам обом стало легше. Скажи решту, і пошуки й продуктивніше. Нас довезли просто до нашого прихистку на Вірменській одразу по обіді. Ми піднялися кожен до себе, щоб зустрітися за кілька хвилин. І тут на мене чекала прикрість. Хтось, напевно, побував у моєму помешканні. Все було не так, як я залишила. Можна було подумати, що в кімнаті прибирали під час нашої відсутності. Але до числа послуг цього приватного готелю прибирання, здається, не входило. Та й готельні прибиральники працюють по-іншому. Вони можуть пересунути валізу і засталити ліжко. Але ніколи, боронь Боже, не виявлять, що рилися в речах гостя чи його паперах. Нічого не зникло. Проте побачений гармидер не тільки обурив, але й посилив тривогу і навіть страх, завжди присутні у моїх мандрах із Мішелем. Досі ці відчуття існували в приспаному, неявному вигляді, а тепер прокинулися і посилилися. Я побігла до нього, щоб довідатись, чи з ним теж таке трапилося. Добре пам'ятаю, що переймалася, як він сприйме безлад у своїй кімнаті. Треба звернутися до адміністраторів, подумала я тоді. Зрештою, саме вони несуть відповідальність за спокій пожильців. Вони ще мають бути у своїй кімнатці на горищі. Я вийшла зі своєї кімнати на галерею. Ще не сутеніло, але атмосфера вже згустилася. Господи, як довго ми їхали! А скільки часу треба було пінзелю, щоб дістатися з Бучача до Львова? І як він діставався? Ішов пішки чи їхав вверхи? А може винаймав карету? Чи користувався власною? Зноска. Карети у ті часи мали виключно магнати. Навіть заможні городяни могли собі дозволити хіба воза. Можливо, карету за ним – Приселяли замовники. Я добре пам'ятаю, що мало не всі наші з Мішелем дії, я вже тоді починала порівнювати із вчинками нашого давнього героя.